Azi, 24 februarie 1815, Haraonul își încheie călătoria făcută pe ruta Smirna, Triest, Neapone. Intrăm în Marsilia cu pânzele întinse. Domnule Dantez, din porta este o Ne vine în întâmpinare. Mulțumesc. Da, da, se găsit, domnule Morena. Da. Bună ziua, v-am domnule Morel? Bună ziua, dragoste! Da. ce este? Ce s-a întâmplat? ce tristețe asta pe bord? O mare nenorocire, domnule Morel. Ce anume? O mare nenorocire mai ales pentru mine. În dreptul citei vechii l-am pierdut pe bravul capitan Leclerc. Ce s-a întâmplat? A murit de friguri în chinuri groase oh, oh. I-am făcut funerarii de puternic. Se odihnește acum în într-un hamar, cu o de 36 la picioare și cu una la cap, în dreptul insulei El Giglio. Îi aduce în sale crucea de onoare și spada de fructuie. Meritat totuși că după 10 ani de război împotriva englezilor, să moară omenește în patul lui. Ei, ce vrei, domnule Edmond, suntem cu toți muritori. Așa sunt făcute el. Unii se nasc, alții mor. Dar din moment ce, dumneata, mă asigur că încărcătura... Este în perfectă stare, vă garantez. Din călătoria aceasta veți obține un beneficiu de cel puțin 25.000 de franci. Și acum, vă rog să vă iertați, trebuie să iau măsurile pentru acostare și să pun vasul în dorină. Dar să pe ia că doamnul Vanglade, totabilul dumneavoastră, care vă va da toate informațiile dorite. Domnule Moreau, ați aflat despre nenorocirea care ne-a lovit, nu așa? Da, da, da. Vietul capitan Leclerc. Era un om cum se cade și de ispravă. A, și mai ales un marinar excelent, bătrânit mm. între cer și apă, așa cum stă bine unui om însărcinat cu interesele unei firme de importanța, ca să-i Cred până. totuși că nu e nevoie să fie cineva un marinar atât de bătrân, cum spui Danglar, pentru a-și cunoaște bine meseria. Mm. Nu. No. Mm. Ia, privește-l pe prietenul nostru, Edmond, res, mm. Mm. e un om care în meseria să nu așteaptă sfatul nimănui. Da, da, da, în prevența asta nu-mi capi de, de a închis capitanul ochii și el a și luat comanda fără să consulte pe nimeni. Și ca rezultat, în loc să venim de-a dreptul la Marsilia, le-a făcut să pierdem o zi și jumătate ca să trecem pe la insula Elba. Dante, Eu am făcut puțin pe el. Mergată noi, sunt Vedeți? Pe cuvântul meu se și crede capital Și nu? Da, dar fără semnătura dumneavoastră și a asociatului dumneavoastră... Dar urma urmă, ori, de ce nu l-am lăsat în postul acesta, dumnei D'Angla? E adevărat că nu are decât 19 ani, dar mi se pare priceput și experimentat. cercați și sunt cu toată la dispoziția Vreau să te întreb de ce te-ai oprit în insula Elba. Trebuie să ne ultima ultima porunca a capitanului Leclerc. Murind, capitanul l a un pachet pentru Marele Mareșal Bertrand. Și? Uh, ne ierți puțin, domnule Danglar. Vă rog, domnule More. Da. L-ai văzut, putem-o? cine? Pe Marele Mareșal, da? Și cum îi merge împăratului? Bine, după câte mi-ai putut da seama. Cum? L-ai văzut? Ai vorbit cu el? Da. Adică, el ne a vorbit, domnule. Și ce s-a spus? M-a întrebat despre vas, despre data când vom fi la Marsilia, despre încărcătura. Sim. Cred că era dispus să cumpere vasul. Oh. Când i-am spus că aparține casei Morel și fiul, a spus, aha, o cunosc, Moreli sunt armatori din tată în fiul. Iar un Morel a servit în același regiment cu mine pe când mă aflam în garnizoană la Valencia. Ba e adevărat. E vorba despre Policar Morel, umbilul meu. El a fost camara de cu tânărul Napoleon Bonaparte. Ascultă, Dantres, da. să-i spui într meu că împăratul și-a de el. O să vezi că o să plângă de bucurie. <laughs> ai făcut bine că ai respectat instrucțiunile că, capitanului, clar, cu toate că dacă s-a aflat că ai primit un pachet și e văzut că împăratul nu te compromite compromit să multăm Francis de Ludovic al XVIII, iar Napoleon, e deportat și considerat, uzurbatorul cel mai primejdios. De ce să mă compromită, domnule? Eu nu știam ce conține pachetul. Iar împăratul nu mi-a pus decât întrebările pe care le-a tipus primului mm -hmm. venit. Păi da, iată că susăște inspecția sanitară și Vă rog să mă iertați. Te rog, te rog, Aici erai domnul Danglana. v-am da, așteptat, domnule Morel. Se pare mie așa că Dantes s-a justificat cum trebuie acostarea lui la Porto Feraiu. Admirabil, pe domnul Danglana. nu cu atât mai bine. E întotdeauna neplăcut să vezi că un camarad nu-și face cum se cuvine datoria. Dantes și-a făcut datoria și nu-i se poate reproșa nimic. Mm -hmm. Capitanul Leclerc mm -hmm. ia ordonat cu pasul acela. Pentru că veni vorba. Nu v-a predat-o scrisoare a predat -o scrisoarea capitanului? Cine? Dantes? Mie? Nu. Hmm. De deci ce? Avea vreo scrisoare? Credeam că, în afară de pachet, capitanul Leclerc i-a încredințat și o scrisoare. Dar despre ce pachet vorbești, domnule D'Angla? Despre cel pe care Dantes l-a depus la Portoferaiu. Uh -huh. Dar de unde știi, dumneata, că... Avea de depus un pachet la porton Ferai. Părăceam pe dinaintea ușii între deschiza a capitanului și l-am văzut în credință în lui Dantes, pachetul și scrisoarea. Uh -huh. Nu, nu, nu mi-a vorbit nimic despre așa. Fel. Dar dacă are vreo scrisoare, eu vă am În cazul acesta, domnule Morel, vă rog să nu-i pomeniți nimic lui Dacă Poate m-am no. înșelat, nu. No, no. Acum permiteți-mi să mă reprame, da. la, la revedere, la revedere, dragă Ă, ai terminat? Nu, am dat și lor să măi furilor noastre. Nu mai ai nicio o tăie. Nu, totul e ordine. Atunci să coborâm într Cu plăcere! E, și acum, draghesc, dacă nu sunt indiscret, ce planul ai timp? Vă mărturisesc că arde nerăbdare să-l văd pe unul mi-a ei? Ha, înțeleg! Și pe urmă? Pe urmă? Nu știu cum să vă spun. <laughs> lasă că știu eu, strângarule! <laughs> pe când nunta! O, oh, domnule de vreme ce cunoașteți secretul, da? atunci, pe curând! Hei, atunci! Hey, hey. L-ai văzut? Hey. Și hey. ți-a pomenit ceva despre năteștea lui că va fi numit capitan? Hey, vorbește ca și cum ar fi, exact. Răbdare, cred că se cam grăbește. pare că postul acesta i-a fost făgăbit de mm. domnul Morel. Și totuși, A? dacă vrem noi, va rămâne ceea ce este. Va poate va deveni mai puțin decât este. Ce spui? Nimic, nimic. Ha? Vorbesc cu mine singur. Dar ia spune-mi, e tot îndrăgostit de frumoasa catalană? De Mercedes, E îndrăgostit până peste urechi. Acum s-a dus la ea. Da, da. da. E, d-a urmă înșelie amicul nostru va avea, până scaiba nebrăcheri. Vorbește mai mult. Da, la ce bun. Da, e mai important decât îți închipui. Tu nu ți l la Dantes, e, nu? E? Trebuie să-ți spun nu dau în vânt după el. <laughs> merge prea bine și în curând n-o să mai dea nici bună ziua. <laughs> Ce sunt eu, un piet croitor, un cărpaci, iar dumnealui, capitan, pe faraol, pe Cădrus. Cădrus, i-a spune-mi, ce tu cu privire la Catalană? Nu știu nimic, și... Am văzut însă unele lucruri care mi-au de gândit. Ce-ai fost ce-ai văzut? Ai spune-o odată. A, am văzut că de câte ori vine la oraș Mercedes, E însățită de un blezgan cu ochii negri, Catalan și eu, ia mm -hmm. Ea îl numește... Vărul meu. Aha. Aha. Aha. A -a. Și, și crezi că vărul a -a. ăsta îi face curte? Ei, ce drap! Flăcău are 21 de ani, ar fata-l 17. Mm -hmm. Și nu o slăbește niciun pas. Cred că mai ai încat cu îndoială. Și spui a. că Dantes uh, s-a dus în catalanelor. a catalanelor? Am coborât acum câteva minute. A, a. Ei, ce-ar fi dacă am merge într-acolo și noi? N-am oprit la cârcimeoara ce din colț, am dea un pahar cu vin și am afectat noutăți. A? Și cine o să ni le dea? Deci Dantes. O să vedem pe tipul lui ce anume s-a întâmplat. A? He? hai haide tu pe tine. Să înțelegi, să înțelegi. Așa, iubim de vreo de angăr, să mai ciocrim o stică. Ei, panfile, încă una. Văd amice cadruș, că ai rămas la fel de credincioș lui Bacu. Ei, ia stai. Văd bine sau am între cum aș vrea? Dar tinerul acela care fuge ca un spintit, nu-i Fernand? E, e, catalarule, îmi fă de grebit, păi nu mi se dai bună ziua unor prieteni! <laughs> e, Fernand, te văd? Da. E. Da. Bună ziua, domnulor! <laughs> Bineziu, ziua, bineziu, m a schemat mi se pare. Dar te-am chemat pentru că alergai ca un apucat și ne-a fost teamă să nu te arunci în mare. <laughs> da. Ce dracu, vrei să-ți spun ceva? Da. semenea al naibii cu corpul păcălit de vântul. Ne, ca termină e. cu glumele tale proaste. Un <coughs> plecău ca el, nu poate fi nenorocit în dragoste. Și totuși Mercedes îl iubește pe el. Așa? atunci, pe când nu? Ia ea nu e încă făcut. Nu, da. se va face. Așa cum e sigur că Dantez va fi capitanul faraonului. Nu e așa, de glasă? Hai, hai, de a dus mai bine umplit paharului să bem pentru Dantez, soțul frumosii catalane. Da, nu e și Vreau bravo. Și zi... să zic că o iubești pe ca un nebun. Da, da, de mult De când l-am cunoscut. Ce, stai acismul cânduți părul în loc să cauți leacul? Ce vrei să <trui> faci? <trui> Știu și eu. Ce-i treaba mea? <trui> eu cred că nu, eu sunt îndrăgostit de domnișoara Mercedes. A? Caută, spune Evanghelia, și vei găsi. <trui> Găsisem? Da, ce? Voiam să-l pe Dantesu. Dar ea mi-a spus că dacă îi se întâmplă ceva logonnicului ei, își va pune capăt zilelor. Lucrurile astea se spun, dar nu se fac. Nu cunoști pe Mercedes, domnul. De vreme ce-a zis o vorbă, înseamnă că așa va face. Mai înainte ca Mercedes să moară, voi muri eu. Uite, pentru a te scoate din încurcătură, este de ajuns ca Dantez să nu se însoare cu fata pe care o iubește. Da, și da. cred că nunta poate foarte bine să nu mai aibă loc. Fără ca Dante să moară. Da, da. nu mai moartea, deci da. va despărți. Prietene, prietene, absența desparte tot atât de bine ca și moartea. te că între Monsi și Mercedes. Ar fi zidurile unei închisori. Ei vor fi la fel de departe unul de celălalt, ca și cum între dânsii s afla plespe de-a unui mormânt. Adevărat, adevărat, dacă aș nu văd niciun mijloc. Căutându-l cu luarea am putea să-l găsim. Doar pentru ce doar acum amestec eu, la urma urme ce-mi pasă mie! Hmm, nu știu dacă îți pasă sau nu, dar ceea ce știu e că ai pe semne un motiv să-l urăști pe Dantez. Cine urăște nu se înșala asupra simțămintelor celorlalți. Aha, aha, nu ești prost, prietene, nu ești prost. Totuși, te asigură că n-am nimic cu Dantez. Te-am văzut nenorocit și mi s-a făcut milă de dumneata. Asta-i tot. spune ce trebuie să fac. La urma urmei, puțin îmi pasă cei între voi. Învață-mă ce să fac și voi executa tot tocmai. Ascultă-mă bine. Dar invitați-o primul pahar cu privireșul fericitului eveniment. O, <gri> și totuși, dragi, ești mama că nu ești prea vesel. Adevărul e că momentul acesta sunt prea fericit ca să fiu vesel. Bucuria produce uneori un efect ciudat. ia în înăbușe, ca și durerea. <gri> nu cumva te teamă de ceva? Mi se pare din potrivă că totul merge precum doare. <gri> Tot mai asta mă înspăimântă. Mie mi se pare că omul nu e făcut să fie fericit cu atâta ușurință. Fericirea e capalată la acelea din basme, păzite de balaur. Trebuie să lupți pentru a o cuceri. Iar eu, la drept vorbind, nu știu cu ce a meritat fericirea de a fi soțul lui Mercedes. Soțul, soțul. Stai, capitane, sărbătorii mi se pare deocamdată oh, locos. La... Pe legea mea nu face să mă desminți pentru atât de puțin lucru. Mercedes nu e încă dar peste un ceas și jumătate va fi. Peste un ceas? Cum peste un ceas? Da, da, Grație domnului Morel, omul căruia după tatăl meu îi sunt cel mai îndatorat, toate greutățile au fost înlăturate. Am achitat strigările, iar la ora două și jumătate primarul din Marsilia ne așteaptă să ne nume. Așadar, ceea ce noi luăm drept o de locodnă e un o spăți de nuntă. Fiți pe pace, nu o să pierdeți nimic. Mâine dimineață plec la Paris patru zile încolo, patru zile înapoi, o zi ca să îndeplinesc o datorire de conștiință, iar la întâi martie voi fi înapoi. Prin urmare, la 2 martie, adevăratul o, o spărță de luntă. Ei, dar... cred că e timpul să plecăm. În numele legii. Dar ce este, domnule comisar? E vorba, desigur, de o greșeală. Domnule Morel, dacă este o greșeală, fi sigur că ea va fi repede îndreptată. Până una alta, sunt purtătorul unui mandat de arestare. Și, deși am o misiune destul de neplăcută, sunt totuși dator să o îndeplinesc. Cine dintre dumneavoastră, domnilor, se numește Edmond Dantes? Eu sunt, domnule. Ce doriți? Edmond Dantes. În numele legii, te arestez. Mă arestați? Dar pentru ce? Nu știu, domnule. Veți afla la interogator. Te rog să mă urmezi. va așteaptă. Domnule substitut, ordinul a fost îndeplinit. Plicul acesta sigilat a fost găsit în cabina sa pe bordul corării faraon. Bine, pună-l pe masă. Să se introducă arestatul. Prebine, bine, domnule. Cine ești dumneata și cum te cheamă? Mă numesc Edmond Dantes. Sunt să-i pe bordul vasului faraonului, care aparține domnilor Morei și fiului. Vârsta domnilor, 19 ani. Da. Ce făceai în momentul când ai fost arestat? Mă aflam la o stăță logodnei mele, domnule. Continuă, te rog. Ce vrei să continui? să luminezi justiția. Să-mi spună justiția asupra cărui punct vrea să fie luminată. Și voi spune tot ce știu. O științezi numai că nu știu mare lucru. Ai servit sub uzurpator. Urma să fiu încorporat în marina militară când a căzut. Se spune că opiniile vitale politice sunt extremiste. Opiniile mele politice, domnule? Oh, Mi-e aproape rușine să spun, dar eu nu am avut niciodată ceea ce se cheamă opinie politică. Aha. Sunt în vârstă de 19 ani, după cum am avut onoarea să vă spun. Nu știu nimic. Nu sunt destinat să joc niciun rol. Puținul care sunt și voi fi, dacă mi se acordă locul pe care îl râvnesc, îl voi datora domnului Morel, de aceea toate opiniile mele se marginez doar la trei sentimente. Îl iubesc pe părintele meu, da. îl respect pe domnul Morel și-o ador pe Mercedes. Iată, domnule, tot ce pot să vă spun. Vedeți că e prea puțin interesant pentru justiție. Bine, bine. Dacă e vorba de o eroare, voi fi fericit să te înapoiezi logodnicii dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule. Spunem, ai ceva dușmani personali? Dușmani? La bordul faraonului mă bucur de prietenie și stima tuturor marinarilor. Ei, totuși, în lume sunt mulți oameni invidioși. Vei fi numit capitan la 19 ani, ceea ce un post înalt în meseria numită. Te vei însura cu o femeie frumoasă care te iubește, ceea ce e un noroc rar pe pământ. Poate că ambele preferințe ale destinului. Ți-au creat, nis ca invidioși. Da, aveți treptate. De bună seamă îi cunoașteți pe oameni mai bine decât mine. Dar dacă invidioș aceștia se găsesc printre prietenii mei, vă declar că prefer să nu-i cunosc pentru a nu fi silit să iuras. Faci rău, domnule. Trebuie totdeauna pe cât se cu putință să știi pe cine ai în jurul dubitat. Da. Îmi par un tânăr vrednic și pentru dumneata mă voi abate de la regulile obișnuite ale justiției și te voi ajuta să vezi limpede, arătându-ți denunțul care te aduce la mine. Iată hârtia acuzatoare. Recunoști scrisul? Nu, domnule. Nu-l recunosc. E prefăcut și totuși destul de natural. Mm. În orice caz, la scris o mână iscusită. Da. Mă bucur că am de face cu un om ca dumneavoastră. Căci într-adevăr, invidiosul acesta este cu siguranță dușman. Și acum, hai, domnule, spunem sincer așa, de la om la om, ce e adevărat în acuzația aceasta anonimă? Totul și nimic, domnule. Mm. Iată adevărul curat, pe onoarea mea de marinar, pe iubirea mea pentru Mercedes, pe viața părintelui meu. Vorbește, domnule. Se vedeți. Plecând din Napoli, capitanul Leclerc s-a îmbolnăvit. Neavând medic pe bord, situația i s-a înrăutățit și simțindu-și sfârșitul, m-a chemat lângă el și mi-a cerut să mă opresc neapărat la insula Elba să-l caut pe marele mareșal care-mi da o scrisoare. Da. Ceea ce am făcut socotind o datorie de conștiință față de fostul meu comandant. Ceea ce-mi spui pare a fi adevărat. Iar dacă ești vinovat, e din imprudență. Pentru că imprudența aceasta era legitimată de ordinele comandantului Dumitani. Redă-ne scrisoarea pe care ai primit-o pe insula Elva și te vei putea întoarce acasă. Așadar sunt liber, domnule. Da, dar dă mi scrisată. scrisoare. Trebuie să fie în fața dumneavoastră. Cred că recunosc plicul acesta de pe birou. Ah, da, bine. Așteaptă puțin. Cui era adresată? Domnule Noartier, strada Coqueron, Paris. Ce destin! Și scrisoarea asta să cadă în mâinile mele. nartie, nartie. Îl cunoașteți? Nu. Un servitor al regelui nu-i cunoaște pe conspiratori. E vorba deci de o conspirație. În orice caz, domnule, l-am spus, nu aveam habar de conținutul de pește pe care o purta. Da. Dar știi numele celui a căruia era adresat. Pentru a-i preda adresoana, trebuie să știu. Și n-ai arătat nimănui scrisoarea. Nimănui, domnule, pe cuvântul doamne. Și spui că nu știi ce conține? Repet pe onoarea mea că nu știu. Da. ce fiți? să știți, nu? Vreți să chem pe cineva? Da. Nu, domnule, nu te mișca! Eu dau ordine aici, nu dumneata. Da, domnule, mă gândeam să vă vină în ajutor dacă... Nu am o amențeală tregătoare. ocupă te de dumneata, nu de mine. De da, bine, domnule, dar... Ei, Va fi necesar să fii interrogat. Așa că nu pot, precum nădejduiam la început, să te pună în libertate numai decât. Sunt dator să mă consult și cu judecătorul de instrucție. Deocamdată ai văzut în ce fel m-am purtat cu dumneavoastră? Da, domnule, vă mulțumesc. Ați fost pentru mine un adevărat prieten. Bine, bine. Am să caut să te țin prizonier cât mai puțin cu putință. Principala dovadă care există împotriva dumitale este scrisoarea aceasta și uite ce fac cu ea. O pun pe foc, o distrug. Oh, dumneavoastră sunteți mai mult decât justiția, sunteți bunătatea personificată. E acum înțelegi că după un astfel de act poți să ai încredere în mine. Oh, la, Porunciți și vă voi respecta ordinele. Nu, nu ordine vreau să-ți dau, ci sfaturi. Spuneți, mă voi conforma ca unor ordine. Am să te țin până de aici, în Palatul Justiției. Poate că va veni și altcineva să-ți ia interogator. Spune-i tot ce mi-ai spus și mie, dar... ...niciul cuvânt despre scrisoare. Vă făgăduiesc, domnule. Numai scrisoarea aceasta ai avut-o? Numai. Jur. Jur. Urmează-l pe domne. Tu, doamne... Doamne, iată o hârtie care ar fi putut să mă zvrgne în e, ia stai. Scrisoarea care venea să mă piardă îmi va putea cu siguranță aduce noroc. Dar pentru aceasta sunt necesare două condiții. Regele să audă, iar prizonierul să tacă. Din scrisoarea găsită asupra lui Dantes, substitutul de procuror aflase despre intenția lui Napoleon de a reveni în Franța cu ajutorul comitetelor bonapartiste conspirative. Ce putea fi dar mai de folos unui credincio-slujitor al regelui decât a-i comunica acestuia prețioasa informație? Nu departe de Marsilia, în largul mării, pe insula stâncoasă se ridică o fortăreață temută. Este vestită închisoare IF, mută și surdă ca un mormânt. Vă spun, domnule guvernator, că mie personal mi se par de-a prin ucire aceste probleme de inspecție. Haideți să ne facem meseria până la capăt, să coborăm până la carcere. Așteptați să trimitem măcar după doi oameni, prizonierii să vârșesc uneori chiar din silă de viață și pentru a fi condamnați la moarte, inutile acte de deznăvește. Ați putea fi victima unui astfel de act? Bine, bine, bine. Luați atunci măsurile necesare. Garza de pe culoarul 6, să trimite imediat doi oameni.